mondom a szolgálati közleményt, legyenek szívesek, és ez fontos. Iratkozzanak fel a Kejfejancsi YouTube csatornájára. Mindenféleképpen örvendetesen alakul, de alakuljon még örvendetesebben. Igyekszem kinyitni a számot a Magyar Rádióban, itt csinált az ember műsor előtt. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Kitátottam a számot. Aztán legyenek szívesek, kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát, amely új tartalmakkal jelenik meg a múlthoz képest, és legyenek szívesek ott is bejelölni saját magukat annak érdekében, hogy minél többen szerezzenek tudomást arról, hogy van élet itt a Kejfejáncsi tájéken. Csütörtök van. Wintermantel Zsolt... Bata András és Kis Amrus lesznek a mai vendégeim. Nyilván valóan, hogy a YouTube szabályai szerint, akik ezt nem élőben nézik, mert a YouTube nem egy élő, kompatibilis tákolmány alapvetően, azok számára a csütörtök nem mérvadó. Hol találtam meg Winter Montel Zsoltot, a Fidesz-KDNP-fakció vezetőjét? Fővárosi Közgyűlés otthon. Nincsenek feladatok, gyerekek logisztikáját illetően? Hát de, de, de vannak, lesznek. Vol, voltak, lesznek. <gül> hát ez a megszokott hétköznapok, annyi van, hogy ugye mivel indul a közgyűlési munka, a városháza is lesz. Igen, délután van találkozó, meghallgatom a jövő évi, vagy a jövő programukat. programokat. Igen, igen, igen, igen, lesz, lesz. Hát már most eddig is volt, de nyilván beindul, beszéltünk a múltkör is, hogy a nyár azért az egy picit más tempójú, meg más ritmikájú, de most elindul a nagy üzem. Ül, áll. <gül> Ülök. Jó, azért kérdezem, mert egy elvileg izgalmas beszélgetés vár ránk, azért mondom, hogy elvileg, mert majd a végén eldönti mindaz, aki nézi, hallgatja, hogy mit kezd vele. Nem tudom, ismeri azt a jelenséget ételnél, hogy valami van a tetején, és azt az ember valamivel lesöpri, kanállal vagy késsel, és csak azt a részét fogyasztja, ami ez alatt a réteg alatt van. E, és én ezt a réteget e, most nem egy kávén, vagy valamilyen ételen képzelem el, hanem a mi kettőnk, és még megannyi közeljövőben lebonyolítandó közéleti beszélgetésen, ahol... Ugye egyszer, ez egy visszatérő például, a Kalipszor Rádióban ezer évvel ezelőtt híreket olvastam, és azt mondtam, nem érdekes, nem érdekes, érdekes, és aztán majdnem megvertek, mert így nem lehet híreket olvasni. Ugyanakkor az emberben tényleg felvetődik az, ugye a kejfejjelcs egyik almondata, hogy minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, hogy mi az, ami tudni kell, és mi az, ami érdemes, mi az, amiről hosszan kell beszélni, és mi az, amiről meg kell feledkezni, hozzátéve hogy olyan gazdag média, mint ami most van, az én életemben soha se volt, és azt tapasztalja az ember, hogy egyébként a médiákoknak van egy ilyen diktatórikus szerepük, hogy kijelölik az utat, mondván, hogyha nem arról beszél az ember, mint egy folytatásos szappanoperában, akkor az emberek érdeklődése lanyhul, mert hogy ők őket arra dresszírozzák és trendírozzák, hogy ezt kövessék, miközben a Kejfei Jancsi illetőleg én Fiala János mindig is hajlamos voltam arra, hogy eltérjek ettől a vonaltól, akkor is, ha ezzel nem vagyok trendi, akkor is, hogyha ezzel kiváltom mások ellenérzését. Ismeri a jelenséget? É, ismerem a jelenséget nyilvánvalóan. Én azért igyekszem Hogyha, hogyha mondjuk egy sép vagy egy, vagy, egy, vagy, egy, vagy egy szakács, vagy, egy, vagy akár, akár a feleségem elkészít egy ételt, és azt kitállalja, és a rá mindent, amit ő úgy gondolja, hogy, vagy mondom, sép, ahogy kitalálta, akkor én, ha csak nincs valami olyan dolog rajta, amiről én tudom, hogy egészen biztosan nem az én világomnak való, akkor, akkor, akkor leszhetem félreteszem, de azért igyekszem megkóstolni, tehát belecsippantani mindenben. Ura... Róban nélkül nem dobunk ki semmit. 7 óra 37 perc van, ez nyilvánvalóan, amikor nézni fogják, nem lesz mérvadó, inkább azt kellett volna mondani, hogy 5 perc telt el a műsorból. Végül is nézőpont kérdése, hogy feleslegesen vagy sem. Hivatali kötelezettségemből fakadóan olvasom az ön Facebook oldalát, amelyen egyetlen sort nem találtam, de ha tévednék, akkor javítson ki, és elnézést kérek Léva István Zoltán történetéről, és ez azért foglalkoztat, mert ez az ön területe, és azt nem gondolnám, hogy ön csak olyan dolgokat tüntet fel a Facebook oldalán, amely egyébként önnek kedves, így aztán meg kell, hogy kérdezzem, hogy Léva István Zoltán története Miért nem szerepel az ön étlapján? Vagy nem szerepelt? Nagyon szépen köszönöm a kérdést, mert így nekem van lehetőségem úgy beszélni arról, erről a témáról, hogy nem én hoztam szóba. Egészen egyszerű oka van. Varjú Lászlót ennél súlyosabb ügynél, ügyből kifolyólag a bíróság első fokon elítélte. Varjú László mind a mai napig Újpest országgyűlési képviselője, és a Demokratikus Koalíció alelnöke. Én azt gondolom, hogy el kell jönnie annak a világnak, hogyha valaki hibázik, akkor annak következménye van Léva Zoli, egyébként barátom másnap lemondott a választókereti elnöki tisztségéről, tehát a pártban betöltött tisztségéből, és kilépett a Fideszből. Varjú Lászlót első fokon elítélte a bíróság idén januárban, és minden olyan napig a demokratikus koalíció alelnöke, és, és országgyűlési képviselő. Lesz ha, ennek, ha ennek nem volt következménye, és ezt sem itt, ebben a műsorban, vagy legalábbis ha az emlékeim megcsinak, akkor elnézést kérek, nem beszéltük ki. A teljes baloldal ezt elhallgatta, vagy maximum ilyen mínuszos hírként tette közé, de teljesen elfogadhatónak gondolta, hogy ezek után a posztján van, és a tisztségében marad, akkor azt gondoltam, hogy nekem nem kell belerúgni a barátomban. Ha ön megremlékezik a történetről, akkor nem rúg bele. Valamit azt szeretném kérdezni öntől, hogy ez egy ilyen mérleg alapon történik, ha az egyik így, a másik úgy, mert e Engem biztos, hogy nem így neveltek, és az én igazságérzetemet ez kifejezetten zavarja. Tökéletesen értem az indoklását, de ezt akár ebben a formában meg is írhatta volna a Facebookon, mégsem tette. Nem tettem, mert, mert az egyik oldalról mondom, számomra teljesen, teljesen kezd elcsúszni a, a, az igazságérzet, a valóság ebben a politikumnak, vagy hazai közéletbennek nevezett uh, Jó, csak azt hogy az abszurdum, tehát... hogy a hirtévében tévében uh, uh, legyen szó, a Kejfei Jancsiban pedig Léva István Zoltáról, és akinek van szerencséje mind a két műsort nézni, hallgatni, az összerakja a kettőt, miközben a kettő semmilyen vonatkozásban nem tartozik össze. Te, de, de valamilyen módon... Az, van mi? a tekintetben teljesen összetartozik, hogy ugyanolyan dologról van szó, választást, befolyásolva a dolog. Ha most És nem is, nem is nagyon cinikus, de, de kérem, hogy ne értsen félre. Tehát nyilvánvalóan mind a kettőben benne van az, e, a, a, hogy, hogy nem feltétlenül egyenes e, és teljesen tisztességes szándékok mentén. De Varjú Lászlót azért ítéltelen a bíróság elsőfokon, mert valakit, aki már jelölté vált egy választáson, pénzzel és mindenféle ígérettel arra akart rávenni, hogy lépjen vissza a választástól. Tehát úgymond a választási palettát szűkíteni akarta. Lévai Zoli pedig azt kérte valakinek, hogy segítséggel elindulhat a választáson, tehát bővíteni akarta a palettát. Még egyszer mondom, szeretném ezt nem érteni félre, ettől még e a helyzet az én megítélésem szerint ugyanabban a kategóriában esik, és ebből látszik, hogy van erkölcsi és tartásbeli különbség, úgymond akkor az ott esetben a két oldal, de ha nem akarjuk ezt oldalra általánosítani, akkor a két ember között, hogy Lévai Zoltán másnap lemondott minden tisztségéről a pártban és a VK elnöki feladatait is visszatta. Pariú László pedig mind a mai napig az ZKL és országgyűlési Jó, arra kérem, úgy, hogy ilyen ügyben első... Rendben van, de szolidkozzunk akkor a tömondatokra mondván, hogy ugyanazt a dolg többször ne ismételjük el, mert azzal csak az idő megy, és ez nem őre vonatkozik, hanem rám is. A kérdés az, hogy jövő héten összeül a fővárosi közgyűlés. A fővárosi közgyűlésnek nem tagja, tudtommal Léva István Szoltán, ezt jól tudom? Jó. Ugyanakkor vajon az anyapártnak, amelynek már nincsen közel Éva István Zoltánhoz, mert hogy egyébként minden párbéli tisztségét visszaadta, van-e véleménye arról, hogy ugyanakkor megmaradt a 18. kölet önkormányzati képviselője? Természetesen van. Ő, ő egy közvetlenül megválasztott egyéni képviselő, tehát még csak nem is listás képviselő, innentől ez az, az ő személyi döntése. Hogy Én ezt értem, hogy ez az ő személyi döntése, de, ön de... Ez a véleményem róla. És az, hogy azt követően, hogy az történt, ami történt, erről nem mondott le, ez Varju Lászlótól teljesen függetlenül belefér-e az ön erkölcsi tarisznyájába? Nagyon nehéz kérdés és helyzet, mert nyilvánvalóan az ember nem egy stacsorban él, vagy nem egy vákummal, vagy vá... tehát vákum az azért, van, mert nincs benne semmit, tehát egy vákummal telt edényre az elég fura, fura kifejezés, de az emberre hatnak a, a, a, az információk, hat a környezete, hat a, a, az érdekszférájában történt korábbi események, és annak a következménye, és ebben a helyzetben, azt gondolom, hogy, hogy, hogy még én, aki eh, abszolút helyeseltem a, az uniónak ezt a döntését, amit meghozott, eh, el tudom fogadni, hogy erről a másik pozícióról pedig nem mond. De pontosan Beszéltek akik, egy ennél magasabb szintű pozíciókat is megtartanak olyanok, akiket, akiket első fogom már elítéltek. Tehát nem az van, hogy akkor csak van egy felvétel arról is. Ez van, egy do nem? Figyelj, azért elég régóta ismerjük egymást. Az, hogy az ember egyfolytában mások példájára hivatkozzon akkor, amikor neki van története, vagy neki szegeznek egy másik emberrel való történetet, arra azért az ember nem szívesen mondja egy felnőtt és komolyan vehető Wintermantel Zsoltnak azt a gyerekkori példánkat, hogyha én a kutba ugram, akkor ő nem ugrik utánam. Tehát az, hogy az embernek van lojalitása, az, hogy az ember kiakasztja meg annyi más történet, az ne akadályozza abban, az ne legyen gátja annak, hogy egy őt egyébként érzelmileg közelről vagy közelebbről érintő történetben ne tudjon objektíven megnyilvánulni, független attól, hogy közben azt gondolja, hogy a Várió Lászlónak a különböző felmenőit és mennyire helytelen. De hogy Várió László legyen a gátja annak, hogy az ember ne tudjon őszintén megnyilvánulni Léva István Zoltán kapcsán, az egy olyan hozzáállás, amit én megértek, de akceptálni nem tud Két észrevételem lenne. Az egyik olyan, hogy én abszolút értem, amit mond. Én ezt nagyjából úgy értékelem, és nem a konkrét esetre vonatkoztatva, hanem úgy általában, hogy azért egy, egy, egy, egy ismert jelenség, vagy egy általán ismert jelenségről beszélt, vagy fel egy kérdést, akkor én is megkérdezem, hogy ismeri azt a jelenséget, amikor az autópályán 130-al lehet menni, de mind a két sávban mindenki már 140 en megy, és ön észrevétlenül alkalmazkodik. Minden erkölcsi és minden biztonságérzet, és, és Majd visszaveszek. Majd, majd visszaveszek. Én ezt értem, majd visszaveszek a segge. Tehát, hogy mondjam, egy felnőtt emberrel ez előfordulhat, és előfordulhat vele az is, hogy utána korrigál. Minden előfordulhat. Én azt kérdezem, hogy én most választott egy témát, mert hogy, ő, nem söpörtük félre a, a, a, az étteretet, dressinget, vagy a, vagy a csírát, vagy a nem tudom, milyen leveleket, de, de akkor egy másik aspektus. Akkor beszélgetünk-e a friss-ropogós, folytonos sorszámozású... Szóval kell természet, úró, ter ter természetesen, hogyne, ne tenném, hiszen Karácsony Gergely pontosan ugyanazzal a logikával élt a tegnapi Facebook beírásában, mint ő. Pontosan. Tehát arról beszél, hogy egyébként mivel kapcsolatban, mindjárt elő fogom ásni, hogy ne idézzem pontatlanul, de eh, kisambrusnak eh, neki fogom szegezni ezt a kérdést, csak kisambrus elháríthatja majd, hiszen ő nem Karácsony Gergely. Eh, magáról a jelenségről lehet beszélni. Há, ilyen alapon nem háríthatja el a választ, mert hogy én sem vagyok Vémai Zoltán. Tehát... Te nem a Ki fog derülni, de jó, igaza van. Ki fog derülni, hogy ezzel kapcsolatban ő mit mond, és még egyszer mondom, hogy Karácsony Gergely, vagy aki írja a posztjait, e tekintetben tegnap legalább akkorát hasalt, mint ön, és ez egyik őjüknek sem érdeme, és ettől nem kevesebbek a szememben, de nem is többek. Azt kérdezem öntől, hogy ön látja el Léva István Zoltánt a legközelebbi 18. kerületi önkormányzati képviselőtestül Ülésen, hogy függetlenként, vagy ugye az a hangban indult meg egy petíció, amely azzal kapcsolatos, hogy aláírásokat gyűjtenek a tekintetben, hogy mondja le az önkormányzati képviselőségéről is, de ön vizionálja-e, hogy függetlenként, vagy hogyan fog ott ülni, vagy ez legyen a 18. keleti Fidesz frakció gondja? Én látom magam előtt, szerintem el fog menni, én szerintem ebbe a tekinteten ki fog állni a, a, a saját történetem mellett. Benne lesz a frakcióban? De az, vagy... érdekes, nem tudok Jó, tehát... rendben van. Akkor azt kérdezem öntől, mert, ebben, mert ez praktikusabb, ez, a, ez a legpraktikusabb kérdés. Eddig hány képviselő testületi ülésen lehet igazoltamulaszt nem jelen lenni? Tehát mondjuk a fővárosi közgyűléssel az ember megengedhetné magának, hogy egyszer sem menjen el, miközben képviselő? Hát magát a törvényi szabályozást meg kellene, mert bennem föl sem sose, hogy fél évre, évre távol maradjak a külvárosi képviselők. Ugye, az, az, ugye a képviselőnek se kötelessége megjelennie, tudtommal. Igen, de, de én úgy tudom, hogy a törvény ebben a tekintetben megengedő olyan szinten, hogy a helyi képviselőtestület a saját működési szabályozatában szabályozhatja azt, hogy mit tudom én, x hiányzás után, Uh, felfüggeszti a tiszteletdiat X után, kezdeményezzi, nem tudom. Tehát azért mondom, hogy én úgy emlékszem, hogy abban szinte egészen biztos, hogy a törvény megengedő, tehát a helyi képviselőtestületek a saját szabályaikat megalkothatják, és adott esetben lehet azt mondani, hogy hat hiányzás után akkor mondjuk nem jár a tiszteletdíj, vagy vagy Tudom én és ha újra jön, akkor újra indult. Tehát te, te azért mondom, hogy ilyen helyi szabályozás lehet. Az, hogy a törvény előírja ilyesmi, valamit, azt nem tudom, mert sosem. Volt, föl, volt az, hogy az eljár, ön, eljár, eljár, újpesti eljár. polgármestersége alatt olyan, hogy képviselőt, független, hogy mely, mely párthoz tartozott, vagy akár független volt, figyelmeztessen arra, hogy azért jó lenne Jóska Pista, Márta, Kati. Maritza ha eljárnál a képviselő. Nem kellett, vagy ha kellett, annak olyan nyomos adott esetben egészségű, vagy egyéb indoka volt, ami, ami, tehát hogy olyan, hogy valaki kórosan menekülni akar volna, és ez vonatkozik minden oldalra, vagy minden szervezetre, vagy pedig, vagy pedig csak lusta volt, ilyen nem volt. Uh, önök kérték, mi teljesítjük. Uh, miután NAV no, már egy ideje nyomoz Karácsony Gergely főpolgármester 99 mozgalmának finanszírozás ügyében, most az UTB Bank is feljelentést tett, a lapunk birtokába került, ezzel mindig óvattal bánok legyen az baloldali, jobboldali bármilyen orgánum, ez a lapunk birtokába került, azért ez egy nagyon sajátos jelenség, tehát ez a Magyar Nemzet birtokába került dokumentum szerint az adománygyűjtő ládák története hamisnak látszik, ugyanis döntő többségükben 50 és 100 eurós szimletű bankjegyek. valójában inkább csak csomagokban érkezhettek. Újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak, és összetapadtak. Mindez együtt szerte foszlathatja karácsonyék eddigi legendáját. Ez már kommentár. Ugyanakkor nézzük azt, hogy ezzel kapcsolatban mit bírt írni Karácsony Gergely a Facebookon. Ez szintén tennap. 8 milliárd forint, 8 milliárd forint számokkal betűkkel. Budapest egyében ennyi pénzből látja el idősgondozási és hajléktalan ellátást Feladatait. Ennyi pénzből több mint 30 új trollibuszt vásárolhatnánk, és most kiderül, hogy ennyi pénzt kaptak a Fidesz propagandistái, akik a Fidesz megbízásából a Fidesz érdekében szakmányban gyártják a lejárató kampányokat, hazudnak és manipulálnak 8 milliárd forintból, majd utána következnek mondatok, ide, oda és amoda. A közpénz özöl luxusából csúcsálják a jogszári adománygyűjtést, ez most már az övére vonatkozik. Most éppen egy olyan anyaggal, amelynek állításait a Pintizétnek majd két éve elküldött Dokumentáció is tételesen cáfolja, de ember nem elég, hogy az Orbán kormány rendeletének megfelelő adománygyűjtésre használt láda méretét nem találják el, de még az időgépet is feltalálták, mással alig, ha magyarázható, hogy két évvel egy pénztári befizetés után tudni vélik, milyen állapotok voltak az akkori befizetett bankjegyek. Aki egyébként utánköveti a történetet, azt tudhatja, hogy az OTP Bank ezügyben egy vizsgálatot folytatott, és annak most született meg az eredménye, vagy lehet, hogy az eredmények korábban született meg. De az, hogy feljelentést tett az OTP, az egy mostani történet, amelyet egyébként tudtommal az OTP egyáltalán nem kommentált, ezt a hírt Kern András után szabadon a magyar nemzet fogta el, és amennyiben az a kérdése, hogy a 8 milliárd forint, amelyben az idősgondozás és hajléktelen ellátás feladatai vannak, egybevetve a közpénz özön luxussából csúcsálják a jogszerű adobánygyűjtést, akkor azt kell, hogy mondjam, amit a műsorunk egy másik részében, vagy beszélgetésünk más részében mondta, mondtam, illetve ő felvetette, igaza van ez a felvetés, ez a két egy, egy, a két dolognak az egy bevetése a szememben Karácsony Gergely részéről ugyanolyan demagóg, mint az öné. Egyrészt köszönöm a vélményét. én nem gondolom az én érvelésemet demagógnak, én azt gondolom, hogy ha pariba állítunk dolgokat, és amit én állítok pariban, az, az szinte, és jogi megközelítésben szinte patika mérlegen mérve ugyanaz, amit pedig Karácsony Gergely állít, annak ebben a tekintetben semmi köze. Eh, Oké, okay, de azt is meg, az meg hogy őt fordítva vagy vagy fogja mondani, ugyanezt? Ne, ne, ne, hagyj fejtsem ki. az Egyik állításom az az, hogy lehet, hogy valakinek nem tetszik, hogy milyen uh, orgánumok csatornák honnan és milyen pénzeket kapnak, de jelen pillanatban én úgy tudom, hogy ezekkel kapcsolatban nincs büntető feljelentés, nincs nap uh, nyomozás. A másik ügyben van büntető feljelentés, és van nyomozás. Az, hogy jogszerű adománygyűjtés, azt állíthatja karácsonyengengely, azt majd a hatóságok, a nyomozó hatóságok, és majd az úgy akkor majd a bíróság eldönti, hogy ez jogszerű, vagy nem jogszerű. A másikkal kapcsolatban... Feljelentés lehet, van, hogy nyomozás... Valaki... Elnézés feljelentés van OTP ügyben, de nincs nyomozás, erről nem írni. Az... navnyomozás nav, nav, nav már van. Navnyomozás van, igen. Ön is említett. Igen. Tehát nyomozás már van. Hogy rendőrségi nyomozás, vagy ügyészségi kiemelt nyomozás lesz-e, azt nem tudhatjuk. A másik ügyben pedig lehet, hogy valakinek valamilyen adomány, támogatás nem tetszik, nem tartja helyén valónak, de azzal kapcsolatban jogszerűségi kérdés még nem de, merült. Oké, okay, e e egy, egy, egy dolgot meg kell, hogy értsen. Túlmenően azon, nem túlmenően az eddigi beszélgetés alapján. Jelen pillanatban a kejfejancsink kívül nem ismerek más olyan orgánumot, amely amely ezeket a történeteket egymás mellett tárgyalja. Azt látom, hogy az egyik oldal az egyiket tárgyalja, a másik oldal a másikat tárgyalja, és gyakorlatilag egy foci meccs lesz benne, ki kinek drukkol, miközben az igazság ebből a szempontból nem egybevethető egy foci csapattal. Ezt én... Amikor a Keyfejensi elkezdődött, nem tapasztalhattam, mert nem volt ilyen megosztottság. Ma a megosztottság révén ez van, és ez maximálisan a politikai oldalak révén tízes skálán tízesre van kihasználva. Jelleg a kormánypárt vagy kormánypártoknak nagyobb az anyagi ereje, és nagyobb az egyébként is súlya is, mint az ellenzéknek, de attól, mert nagyobb a súlyuk, attól még nem biztos, hogy nagyobb mértékben van igazuk számomra, felfoghatatlan, megmagyarázhatatlan, akceptálhatatlan, és a hétköznapokban feldolgozhatatlan. Az én szellemi gyomrom nem tudja feldolgozni ezt a kettőséget. Evel nap mint nap nem fogom traktálni, de ez szerintem képtelenség, és nem tudom hova vezet, illetve ahova vezet, az, az, az nem egy jó dolog. És ehhez szeretném azt hozzátenni még, de nyilvánvalóan, hogy ön Előhúzhat a zsebéből egy másik történetet, hogy 18 Fideszes médium ellen nyert Pert egyszerre Bajnai Gordon, és a datadat ezúttal a Magyar Nemzet és 17 a kormánypárti Kesmához tartozó megyei hírportál veszített. Több milliós sérelmi díj nem olvasom végig. A dolognak az is a jelentőségehez tartozik, hogy abszurdum, hogy különböző szerkesztőségekbe bedobott csomagok a magyar nemzet által elfogott információ legyen, amelyről aztán adott esetben később derül ki, hogy igaz vagy sem, és ezzel foglalkoztatják, foglalkoztatjuk, foglalkoztatjátok a közvéleményt. És ugye itt jelenik meg az a kérdés, amit a beszélgetésünk legelején vetettem fel, hogy vajon ezt, mint egy habot le lehetne szedni a kávéról, mert köszönöm szépen, habot nem kértem, csak a kávét kérem, tehát nem gondolnám, hogy minden alkalommal ezen végig kell menni, bár ő nagyon sokszor tapasztalhatta már, hogy egy-egy beszélgetés úgy alakul, hogy az, amit ön érdeminek tart, arra az utolsó öt percben vagy négy percben kerül sor, miközben a beszélgetés ennél sokkal hosszabb. Egyébként ebben a tekintetben nincs itt a erről, beszéltünk már a személyes tanálkozónkon is annó, hogy engem, és, és nem eltagadva azt, hogy ez úgymond mindkét oldala, vagy minden szereplőre igaz, hogy csak a saját témákkal foglalkoznak, és, és, és a másik. Tehát csak az, hogyha négy négy olvasom, az olyan, mint hogy másik országban élnék, mint hogyha mondjuk a magyar nemzetet olvasnám. Vagy ez Cs. hogy alakult ki, miért alakult ki, ki kezdte, nem tudom. Az minden, mindenképpen zavaró számomra megdöbbentő volt az, hogy, és akkor megint egy példát mondok, és, és nem a fontosak közé tartozik, hogy Karácsony Gergely az autómentes hétvégén, amikor a félvárost egyébként lezárják, és ugye az egész arról szól, hogy a lehetőség szerint a városban minél kevesebben közlekedjenek autóval, ő mind a két nap az összes rendezvényre, hova ment, autóval közlekedett. Ezt a jobboldali sajtó, meg a, meg a különböző függet, nem függet, nem tudom, milyen lapok videóval, mindennel dokumentálva hozták, egyetlen egy Valoldali magán független objektívnek nevező orgánum nem hozta, több mint e, 24 óra, sőt, másfél nap telt el, amikor beszámoltak arról, hogy azért ment a főpolgármester kocsival, mert hogy öt programja volt, két nap alatt, ami azért nem egy ilyen vésztes történet, meg egyébként fájtott érte. És ezzel kapcsolatban e, én csak annyit tettem e, hozzá, hogy egyrészt jó lett volna, hogy mindenki beszámol, jó lett volna, hogy mindenki beszámol mindenről. Nyilvánvalóan vannak e, értékrendek, meggyőződések, adott esetben célok, feladatok, én ezt értem, kár lenne eltagadni, pláne egy ilyen műsorban, aki, akit egy olyan ember vezet, aki a médiában és ebben a szakmában már eh, szinte megkerülhetetlen, legalábbis a, a, a, a múlt és az eredménye és a jelenet tekintetében, ez most nem a és volt, csak azért, hogy én gondol, egyébként is ezt gondolom, de magát a műsort is megtisztelem ezzel a véleményemmel, de de az, hogy ezek így legyenek tekerve... De ebben így, önnek tökéletesen igaz van, hát és egy természetesen egy fel... De teljesen föl vagyok ebben ebbe kapcsolatban készülve. Itt van előttem a Fidesz-Budapest, vagy az ön Facebook bejegyzése. Itt van előttem a telexnek az a száma, szeptember 19-e, 18 óra, 41 perc, azért járt rendezvényről rendezvényre, autóval karácsony Gergely főpolgármester az autómentes hétvégén, mert egy térsérülés miatt nem tudott biciklizni, válaszolta a telex kérdésére a főpolgármester sajtó sajtókapcsolati csoportja, már azt követően, ugye a Bors dokumentálta, hogy... És ennek én... mikor jönnek a dátuma? 19-e. Az uh, ugye... -e, uh, nem a csütörtökön Az kedd. kedd, ked, ugye? És az első felvételek, ha jól emlékszem, vasárnap délután este jöttek ki. És ugye én azt gondolom, hogy vis most nekem nincs nem tisztem bírálni, meg, meg nem vagyok se a nekem sem a szerkesztője, de hogyha van egy ilyen információ, ami már kijött, akkor nem az van, hogy én beszámolok erről, hírt adok. És amikor egyébként a keresésemre kommentálja ezt a főpolgármester vagy az irodája, akkor meg beszámolok arról, hogy ez az így. Önnek ebben teljesen igaza van, csak az, ez, ez megint azt a kérdést veti fel, hogy mi fontos fontos talán, hm. uh, Ugye, ha én most itt egy pecsétes pólóba lennék, szinte biztos, hogy elmondanám, hogy reggel megrezdeggette a kezem, és leöntöttem magam kávéval. De én egyébként Sándor, György és Bödöcs Tibor után szabadon, és Hofi Géza után szabadon azért nem biztos, hogy azt feltételezném, hogy amikor kiszáll eh, az autómentes napon karácsony Gergely az autóból, akkor az első mondata az kell, hogy legyen, hogy tudják, azért jöttem autóval, mert fájt a térdem, vagy fájt a térdem, de gyakorlatilag mindaz, ami most történik, ezt hívja elő, hogy ezt kell, hogy tegye. De ez nem elég, mert akkor el kéne menni röntgenvizsgálatra, vizsgálatra, hogy igazat mondotta, e beleértve, hogy most szabálytalanul parkoltak -e Ernándrás után szabadon, vagy egy társas háznak a kapubejárójában, ahol meg Állni, és megint elkezdődik egy vég nélküli eh, nagystílus vagy karakter karakterizélgetés, eh, aminek a vége hát az, amiben élünk. Én két oldalról középen még az egyik az az, hogy, hogy eh, eh, szerintem ez eh, a, a maga módján nem karaktergyilkosság, hanem hitelességi kérdés. Én azt mondtam karakterizélgetés. Jó, igen, igen. Eh, eh, tehát, hogy, hogy, hogy egyrészt, és inkább azt mondom, hogy végén tehát az, hogy, hogy ez egy abban a tekintetben hitelességi kérdés, hogy ha megkérdezik a főpolgármestert, hogy miért jött autóval, és hogy azt mondja, hogy azért, mert még egy másik rendezvényre megyek, majd amikor a vége van a rendezvénynek, beül az autójába és hazaviszik, az konkrétan belehazudott a riporter arcába, nem volt igaz. Akkor, és, és, lehet, és miért nem mondta azt, hogy azért jöttem autóval, mert a térdem fáj. Ez már szerintem kellett egy nap, hogy kitalálják, de tök mindegy, mert ez az én magánvéleményem. véleményem. A, a, az egész abból indul ki, hogy ha elfogadjuk a főpolgármesternek, és, én, és, és akkor azt nem hozta, én írtam, hogy természetesen jobbulást kívánok Olvastam. a főpolgármester úrnak, hogyha neki tényleg van, és ezért nem tud kerékpárral. Egyrészt, mielőtt gyógyulást kívánok a főpolgármesternek, másrészt azt, azt javaslom neki, mielőtt másokat pökhendjen arra ösztökél, hogy szálljanak ki az autóból, és menjenek gyalog, gondolja végig, hogy Budapesten autóval között lehetnek-e olyanok, akik hozzá hasonló indokokkal, vagy számos más józanul mérlegelhető és akceptálható érvek mentén döntenek így, hogy autóval közlekednek. Igen, tehát én pontosan arról beszélek, hogy én elfogadom, hogy a főpolgármester úrnak, térsérülése van, és jobbulást kívánok neki. Elfogadom azt, hogy ezzel nem tud biciklizni. Azt nem tudom, hogy egyébként egy buszra föl tud-e szállni tércsérülése, de én még ezt se kérem számon rajta, mert nekem nem fontos az, hogy a főpolgármester kerékpárral menjen, vagy közösségi közlekedéssel menjen. Onnantól kezdve érdekes a kérdés, hogy egy főpolgármester minden intézkedését azzal indokolja, hogy mindenki szálljon ki az autóból, aki csak teheti, mindenki menjen közösségi közlekedéssel. Azért kell elvenni teljes forgalmi sávokat adott esetben a közösségi közlekedéstől, hogy biztonságos kerékpársávokat alakítsunk ki, mert ez a jövő és ez a biztonságos város, akkor ő nem teheti meg, hogy egyébként mindenféle indokkal, egyébként nem mutat példát. Mert egyébként, és itt jön fel a kérdés, hogy szerintem a városban nincsen olyan ember, aki csak azért ül be az autójába, és megy ából Bébe, hogy bosszantsa a többieket. Mindenkinek van valamilyen dolga. Mindenkinek lehet olyan indoka, vagy érve, vagy élethelyzete, mint a főpolgármesternek. Pálya a térde, vagy olyan nehéz csomagot kell vinni, vagy tárgyalásra megy öltönyben, amivel nem tud picizni, tehát, és természetesen emellett nem tagadom el, hogy vannak olyanok, akik egyébként csak és kizárólag kényelmi szempontból. Csak a saját maguk érdekei mentén mennek autóval, még akár úgy is, hogy bemennek a munkahelyükre, ott eltöltenek egy helyben nyolc órát, majd hazamennek autóval, és mondjuk lenne gyors, kényelmes, megbízható közösségi közlekedés az otthon és a munkahely között, de ettől még őket sem kell elítélni, és nem kell kiosztani őket. Nem kell ilyen pökhendien azt mondani, hogy száll ki az autóból is. Um, hogyha egyébként akceptálható indoka lehet bárkinek arra, hogy miért, hogyan választja ki a közlekedést. Egy apró megjegyzés és egy utolsó kérdés, hogy. Egymást tapossák úgy sárba a politikusok, tehát nem azt mondtam, hogy Karácsony Gergely önt, vagy ön Karácsony Gergelyt, úgy Cuzámen, miközben ilyet nem lehet mondani, mert általánosíten nem szabad, de most talán elviselhető. Tehát így tapossák a politikusok egymást sárba, lesz belük csupa nemecsek, kisbetűvel, és válik a presztisük, a név szemében. Egészen alacsonyá. Ez ügyben nem várok reakciót. Ez az én szerény véleményem, és ez nem önre vonatkozik, ez mindenkire vonatkozik, azokra is, akik egyébként ebben nem vesznek részt. Utolsó. Én ezt abszolút elfogadom, csak kérdésem az, hogy annak van-e véleménye arról a felvetésemről, amit elmondtam, hogy mindenkinek lehet az egyéni élethelyzetében olyan és hogy ezt akkor egyébként egy főpolgármesternek... De én, én állni és erre szemben önnel, egy egyszerű igennel válaszolok, és jön az utolsó kérdés. Mit gondol? Mit feltételez Wintermontel Zsolt azzal kapcsolatban, hogyha tényleg szakított Gécsek Fanny és Szobosz Szoboszlai Dominik, akkor a valójában a Liverpool okozta idézőjeles világhír állhat? És akkor lehet, hogy ezért nem lesz a kezdőben, amit most valaki meglebeztetett most, azt hiszem talán ma. Nem viccelek, nem tudom, nem... <gül> De, feltételez... de, de, de látja, vannak fontos dolgok az életben. Na hát beszélgetünk itt autómentes hétvégéről, meg tértsérülésről, meg, meg titkos hangfelvételekről, meg, meg egyoldalú uh, oldaltájékoztatásokról, miközben ilyen fontos hírek vannak a világban. De lehet összefüggés? Igen, ja, mármint hogy miben? Hát hogy a Liverpool okozta glória állhat a mögött, hogy Szoboszlai Dominiket mondjuk, vagy Dominikot, vagy nem kell, hogy, hogy kell mondani, ott Liverpoolban és környékén olyan sokan megkörnyékezték ennyi idő alatt, hogy ez már a kapcsolatába került, miközben azt feltételezem, hogyha a hír igaz, attól még kibékülhetnek. Lehet, hogy én vagyok rosszul bekötve, de engem az érdekel, hogy Szoboszlai Dominik minél sikeresebb legyen a liverpoolban. Ebben nem biztos. Ennek következményeként, vagy emellett, vagy ettől függetlenül minél sikeresebb legyen a magyar válogatottban, is, a magyar válogatot. Az, hogy Szoboszlai Dominik kivel, hogyan, mikor, miért, bocsánat, kér engem, nem. Rendben van. Köszönöm szépen. Jövő héten találkozunk ismét. Viszont hallásra, viszont Hogy hallásra. legyen, viszont Hallották és látták egy fényképen a Fidesz-KDNP frakció vezetőjét per fővárosi közgyűlés. Támogatott tartalmat látnak és hallanak. Jó reggelt, kívánok. reggelt, elbult. Ugye ez majd később már nem nagyon játszik szerepet, mert ugye a YouTube az nem élő műsorkompatibilis, így aztán az, hogy most csütörtök reggel van, többeket nem fog érinteni, de vegyük a legfontosabb írt, vagy legalábbis számomra Bata András tekintve személyét szólóan, hiszen a többi a magyar zeneházával ez kapcsolatos, és az nem teljesen azonos Bata Andrással, de ez teljesen azonos, Ma huszonhanyadika van? 21, a, az, az ősz első napja. Igen, anyám születésnapja közeleg csak ő már sajnos nem él. A szintén mérleg. Az enyém is közeledik egyébként. És akkor Magyar. olvasom Bata Andrással kapcsolatban a hírt, amelyet nem találhatnak se a Borsban, se a ligben, se a Magyar Nemzetben, se a 24.hu-n, se a Telexen. 2023. szeptember 24-es Zeneakadémia egy naphollerunk Gáborral és a BDZ-vel de nem csak Hollerung Gáborral, a szöveg is szól. A budafoki doknányi zenekarévada idén is BDZ kötőjel nappal indul. Lesz megérthető zene, családi mesekoncert, BDZ kamaraműhely, debütálás 30. jubileú ünnepi új utakat feszegető nagykoncert, kapcsolódás zenekar és közönség között egy egész napon át a hangversenyek sorát. A fél ötkor Hollerung Gábor és Bata András tuti tippek, a közönség elvesztésére, vagy hogyan csábítsunk vissza generációkat a hangverseny termekbe című beszélgetése színesíti, és elnézést kérek a zeneházától, hogy most átmenetleg árnyékot vett a beszélgetés rája, mert hogy ez nincs összefüggésben a Magyar Zeneházával, a Városligettel se, de a Magyar Zeneháza vezetőjével igen, és aztán megkapja a Magyar Zeneháza is azt a reflektorfényt, ami kijár neki. Így van, egyébként azért is vállaltam ezt a beszélgetést, mert a budapoki toknányi zenekar az, az nagyon hasonló, hát az szabad nagy szót használni, filozófiával közelít a, a, a, a zene prezentálásához, a közönséghez, a zene fogyasztásnak, a, a különböző új módszereinek a kidolgozásához, mint mi. Úgyhogy ez a, ez a vasárnap a Zeneakadémián ez egy szép keresztmetszetét fogja adni annak, amit Hollerú gábor. 30 év alatt fölépített ezzel a zenekarral, és ez is azt mutatja, hogy igenis egy kulturális intézménynek, a zenekarnak nagyon meg kell határozni a maga arculatát, identitását, brengjét, és sikerült neki a, a nagy magyar zenekarok árnyékában egy alternatívát fölállítani, és hát egy, egy lelkes nagy közönsége van, akik követik, Úgyhogy, úgyhogy itt, itt összetalálkoznak tókok, és hát erről fogunk majd beszélni. Épp itt a műparészéről is lesz, ott egy kolléganő, Szomalányi Janina Ő menet közben kapaszkodott föl erre a hajóra. Majd. De most arról beszélgettünk, vagy fogtok beszélgetni, hogy egyrészt a közönség úgy tűnik, mintha elveszne, de lehet annak érdekében tenni, hogy se veszene el. Igen, lehet szélesíteni, hogy érdekesnek kell lenni, hogyan lehet érdekes a magas klasszikus kultúra, amiben ugye mi nevelkedtünk, is, én is. Mert hogy egyébként az, le, az a tapasztalat, hogy csökken a nézőszámba, vagy változik, és nem pozitív értelemben? Úgy gondolom, hogy igen. Tehát egyértelmű, ugye a régi fájdalom az, hogy fiatalok, most a fiatalok alatt érzed a, a 35, év alatti generációk klasszikus zenei koncerteket kevéssé látogatnak, vagy egyáltalán nem látogatnak, hogy azért egy most négyes koncertet ma már egy 300-fős teremben is hát challenging, ahogy manapság mondják megrendezni, hogy az opera is hát különböző falakkal van körülvéve, és, és nagyon kevesen, egyre kevesebben tudják föltörni azt a biót, az operának nevezett jót. Szóval, hogy, hogy ezek a, a művészetek, ezek a, ezek a hegycsúcsok, ezek egyre távolabb vannak tőlünk, és hát kár lenne elveszíteni. Ez az egyik dolog. A másik dolog persze meg az, hogy, hogy térjen vissza a, a művészeteknek, zenének is. A, a szórakoztató jellegem, most nem a, a szórakoztató helyek zenéről beszélek, hanem, hanem arról a nagyon régi tesztusról, ami, ami hát mindig is jellemezte a, a zenéteket. Úgy tűnik, hogy a Magyar Zeneháza e tekintetben uh, előjár, és erről mindjárt példákat is mondok, annak idején még a terektorságod idején a maga a zeneakadémia, az ottani infrastruktúrát ismerve a hely adottságaiból fakadóan, vagy éppen nem fakadóan milyen mértékben tudott különböző rendezvényeknek, adott esetben nem zenei rendezvényeknek helyt adni, vagy éppen abból adódóan, mert ugye a zeneakadémia alapvetően nem ilyen struktúrájú, ilyen eseményekre alapvetően nem kerültek soha, alapvető nem került sor. A, a, a Zene Akadémián ezeket a kapukat nehéz volt, és, és mind a mai napig nehéz kinyitni. Ugye egyéb... Most is meglepettésen lehetett, vagy nem lehetett azt tapasztalni, hogy például ez a népesedési konferencia, ez ugye a Szépművészeti Múzeumban volt, de a Szépművészeti a... Múzeumban fogadta a politikusokat egy másik helyen a pápa. Igen, és azért azt hiszem mondjam el, hogy egy része a, a demográfiai csúcsnak nálunk volt, egy, volt egy ilyen díszpacsora, ahol felszólaltak jeles emberek, és, és együtt voltak. Hát ennek, ennek valószínűleg az is az oka, hogy, hogy most hát mondjuk így, hogy divatosak vagyunk. Meg, meg de ha más... már itt tartunk, hogy divatosak vagytok, ugye a mesterséges intelligenciával kapcsolatos konferencia szeptember elején, vagy közepén, de még az ezt megelőző héten, és itt zajlott, van-e valamiféle kiajánlása a Magyar Zeneházának, vagy hogyan történik az, amikor egyébként a Magyar Zeneháza profiljában, szűk vett profiljában nem tartozó események jelennek meg a Magyar Zeneházában azáltal, hogy bérelnek helységet, olyan pénzért, amiért a Magyar Zeneházának megéri, hogy ezeken a napokon ilyen eseménynek adjon teret, és ebben semmilyen negatívum nincs, annyira nincs, hogy korábbi beszélgetéseink folyamán arról szó volt, hogy jó pénzért, ezt már csak azért is megteszi a Magyar zeneház, hogy a saját programjait aztán később ezekből a pénzekből finanszírozni tudja. Ez így van, de az innováció egy nagyon fontos, tehát azt látják, hogy nekünk minden programunk, a befogadott programok is, mert azt nagyon megnézzük, hogy mit fogadunk be, még ha fizetnek is. Tehát, tehát mindig valamiféle új doly valami, hát eddig még nem ismert. De mi alapján találnak rátok? Hát aztán kialakult a brand. Én azt látom, hogy mi nem küldözünk itt körbe meghívókat, és, és, és nem ajánljuk. Tehát nincs ügynökségeteket tekinted? Nincs, a, a, ja, abszolút nincs, de most meg vegyük egy, egy, egy jó példát, ami abszolút aktuális, ilyen ma a Brain Bar. Indul a Brain Bar. A, a Brain tavaly is megtalált bennünket, szerintem alig várták a Brain Ugye ez egy, úgymond egy jövő fesztivál. Igen. Tehát mindenféléről okos. Jelent. Nagyon illusztrís vendégekkel. Nagyon mert van, nem tudom, hogy hat különböző szintén beépítették körülöttünk a ligetet, és tehát ez egy nagyon nagy rendezvény, és szerintem bosszai érdekes lesz, én is mindjárt be fogok menni, és, és beülök egy pár helyre, ahova csak tudok. Tehát, Na most ő, ők szavaly, alig várták, hogy megnyissunk, és azonnal már tavaly szeptemberben is idehozták a programjukat, most, most az idén is. De, de hogyha majd fesztiváltnál tartunk, és rendről és, és utolságból, mome egyetem, intermezzo fesztivál. Az is volt már tavaly is, momés hallgatók, iparművészek, képzővészek, dizájnosok, különböző projektjai, amiből egy a, a legszebb és talán a leg meghatóbb az volt, hogy a Hangdomban 5. Péternek egy 1968-ban komponált abszolút akkor is, de még ma is avantgárnak számító elektroakusztikus darabja, mese, hangzott el, ez egy 10 perces darab, körülbelül 10 perces, amit öt momés hallgató vizualizált, tehát különböző, különböző vizuális fantáziákat láthattunk erre, és maga Özgös Péter is, tudjuk egyébként nem titok, hogy sajnos elég rossz állapot, egészségi állapotban van. Ő is megjelent ott, és Kurták György is megjelent. Tehát volt egy olyan délelőtt, amikor Kurták és Ötvös ott ülnek a hangdomban, a zeneházában, és Ötvösnek egy, egy tudom, 50 évvel korábbi darabját hallgatják, és nézik a mai 20 éveseknek a, a munkáit. Ezek, ezek elképesztően megérintik a, az embert, és hát, és hát Hiszik ezt a hír? Berlin Budapest Express, most az elmúlt hétvégén, ugye, berliniekkel, a berlini ügynökséggel karöltve onnan rendkívül érdekes és új, új szemléletű művészeket hívtunk. A popzenén, aki kezdes rájönni, hogy ez a popzene azért ez egy rendkívül szertágazó művészet, és a modern popzene és a modern klasszikus zene, az nagyon közel van egymáshoz. Tehát ott is hatalmas felfedezések vannak, és az ezekből eh, hallhattunk. Tehát ezek, ezek mind olyan, tehát tehát oda megy a házba, az, az, az tudja, hogy valami izgalmas dolog az. most még azt, azt kell kidolgozni, hogy, hogy más szinte csukott szemmel jöjjenek oda, és bármi van, és magukat az emberek, és még felfedezéseket is tesznek. Tehát a bőség zavarában a pillanat A bőség zavarához fogok hozzájárulni, hiszen Igen. szeptember 23-án, hetedik alkalommal szervezik meg az Independent Label Fair Budapest Igen. vásárat a magyar zeneházából, közel 40 haza és határon túli magyar független kínálataiban, ki labból szerezhetik be, lemez vagy kazettat gyűjt. Legújabb darabjait az érdeklődők a bőrze mellett magyar független kiadókról szóló szakmai programokkal, DJ-szettekkel, live act-ekkel készülnek a szervezők. Ez 23-án 10-kor nyit, és hát egészen elképesztő program van. Igen, igen, ez, ez én is ennek nagyon örültem, ők is megkerestek bennünket és hát ez is egy, egy fontos terület, itt egy gyűjtők vannak, nem mindenki olyan, mint én vagyok, hogy a telefonomról szoktam most már csúszenét hallgatni, mert annyira nincs idő normálisan leülni, tehát vannak, vannak emberek, akik otthon leülnek, szóval teszik a bakályit lemez, most már nem szabad mondani mi, mi ugye kikéri maguknak és, és, és hallgatják a, a, a, a dolgokat és, és hát ez is utat talál itt a, a zeneházában. Itt azon is morfondíroztunk, ez volt Marci barátoknak, igazgatótársaknak az ötlete volt, hogy, hogy zenehallgatásokat rendezni. Tehát, hogy egész egyszerűen leülni a Krisztában, ott 30-40-50 ember, és sercegő régi bukket lemezeken könnyűzenét könnyű zenét hallgassanak. Hát, vagy olyan jellegű zenét, hogy ugye ezzel kapcsolatban maga a magyar zeneház hogy az alábbi szöveget tette közzé, ezt mint e, ipari műremeket szeretném e, vagy verbális műremeket akarom átadni a fiataloncsi közönségének. Kézműves, analóg, szintig, egyedi megoldásokkal egyenesen egy Budaörsi kulipintyóból, és varacskos Sivítós, egyszóval igazi malac hangú hangszerek, pseudos skandináv dizájnal meglévő bútorokba szerelve a vásárat lehet őket hallgatni, nyomkorászni, tekergetni, vagy a tervezőtől személyesen megtudni, hogy a földelés hiánya miért áll egyenes arányban a hajhullással. <laughs> Ez már igen ilyen paródia, és nem tudom, hogy mi írtuk-e, vagy kaptuk -e valakitől, de akár már az írásról van szó, szóval, nálunk egy, egy, egy fantasztikus kollega, aki a, a rekordernek volt a főszerkesztő sokáig a dömötörendre, aki azon, hogy mindent tud erről az nem klasszikus műfajvilágról. Még remekül is ír most jelenik majd meg az összhang magazinunk, ugye ezt egy éppen kétszer jelentetjük meg, azt is érdemes forgatni, és, és nagyon jó szövegek vannak, engem különösen tetszik egyébként ez a, a, a popzenei nyelv, tehát a popzenei pop zenei a nyelve, holott nem értek minden szót belőle, de, de, de nagyon pirom, teljesen más, mint a mi klasszikus világ. Igen, erről már sokszor beszéltünk, hogy e tekintetben te egy meglepő helyzetben lévő valaki vagy, és ennél már csak az hogy meglepőbb, hogy te erről egyébként őszintén is beszélsz, hogy egy olyan zene házát vezetsz, amelyben megjelenő trendek és események adott esetben a te zenei érdeklődésednek, korábbi zenei ismeretednek a perifériáján voltak, de most nem az a dolog lényege, hogy neked a periférián volt, hanem a munkatársait, ha azt mondják, hogy valójában ez Bata Andrásnak a perifériájában a, a zenei horizontjának a perifériájában van, az Bata András világszemléletével, zenéhez való viszonyulásával van összefüggésben, de megtyújtjuk Tudják győzni őt arról, téged arról, hogy ez a mások számára, más korosztály számára nem a periférián lévő esemény egyébként horizontba kerüljön és legyen a Magyar Zeneházának a programja. E tekintetben ennyire nem ismerlek jól, de úgy tűnik, hogy te egy életkorodat, már szíves elnézést, meghazolóan befoghatod vagy. van mondjuk így. Leszik? Igen, igen, igen. Hát nagyon, nagyon érdekel, engem mindig érdekelt egyébként más műfa is, persze, nyitott voltam rá legalábbis, és ezzel, én nem mondom, hogy ezeket, ezeket én szeretem, vagy mind, mindent szeretek, ami a zeneházában elhangzik, vagy vagy hogyha hallgatok ott egy, egy, egy ilyen érdekes psihedelikus, meg én nem tudom milyen indie pop mindenféle koncerteket, akkor utána hazajövök, és, és itthon még egy fél éjszakán keresztül, mint ahogy boldogul tifjúkaromban, a Wagner, Tristan és Izodáját meghallgattam este az operában, és utána ilyen kettőig még otthon élemező, annyira nem tudtam szabadulni a, a, a zenétől. Tehát nem, nem ilyenfajta rajongás, viszont a teleferezésnek az örövetet mindig olyan, mintha elutaznék egy olyan ország, vagy városban, amit soha nem jártam, és, és nagyon sok benne ezek között az értékes, és főleg a professzionális. Jó, akkor egy nagyon tisztességtelen kérdés, mármint a híuságot szempontjából. Azt árult el, hogy anélkül, hogy te ezt kiszámoltad volna, bár ki tudja lehet, hogy kiszámoltad, a Magyar Zeneház a szakmai stábjának az életkori átlag az körülbelül mennyi lett? Nem számoltam ki, pedig, pedig mindig gondolom, csak úgy azt szoktam mondani, olyan 30 év közül van az átlag szerintem. Magyarul a gyereket Ö... lehetnének bőven? Hát bőven, én, én még, még erre ugye kicsit rá is játszom, hogy azt mondom, ez az unokáim lehetnének, ami az én nem teljesen jó? Ugyanez a zeneakadémián nem így volt, feltételezem. Hát nagyon nem így volt, ugye, ott azért a, a professzori nagyon sem volt eleve. Egyébként pont ezért bizonyos szempontból, hát bizonyos rengeteg szempontból nehezebb volt az akadémián a, a, a kormányozni a hajót, mert ugye valahogy máshogy is vagy, fiatalabb generáció, legalábbis az én esetemben most így van, hogy, hogy meglepően figyelnek rám, és, és nem legyinktenek, amikor, amikor. Egy másodperccel az zeneakadémiára térve aztán visszatérve. A a Magyar yeah. Teneházára, de nem előre nézve, hanem visszafelé nézve, hogy aztán a jelenbe visszajöjjünk a nyarat illetően, eh, anélkül, hogy belebonyolódnánk, ha az ember eh, Uh, úgy ampasszal megkérdezi tőled, hogy, bár ezt nehéz tőled ampassa megkérdezni, de a jellegéből adódan úgyse fogunk kilométereket beszélni erről, hogy ami a zeneakadémiai rektor választással uh, kapcsolatos mizériát illeti, hogy te ebben uh, tehát ezt hogyan mondanád el egy messziről jött embernek, hogy az a sok írás, ami ez megjelenik, az valójában mutat-e bármit is, és ha igen, akkor mit? Hát az első szó, ami mindig eszembe üt, hogy méltatlan. Tehát méltatlan a, a zenakadémiához, ami nyilván, hogy én most itt nagyon elfogult vagyok, mert én ott szövettem szint azt lett mondani, és az életem 80 százalékát ott töltöttem. Tehát ez az egész vita, hogy ki legyen a rektor, ki támogat, kicsoda, ki a kormánypárt, ki az ellenzék, mindez, ez, ez abszolút nem releváns, és tulajdonképpen teljesen eltorzította ezt a, az egész folyamatot, és, és amit a legjobban sajnálok, hogy, hogy a Zeneakadémia úgymond válságos helyzete, ami ami így a szó szerint a szónak a klasszikus értelem egyáltalán nem igaz. Tehát, hogy ez, ez a köztudatba beszivárgott, miközben én például a rektorságom a tíz év alatt pontosan arra építettem, hogy ez egy ö, abszolút politikán felülálló nagy nemzeti kincs, ami valóban világra szóló a múltja is ö, elképesztő növendékekkel, jó tanárokkal. Tehát, hogy minden intézménynek vannak hibáj, és, és, és mindenütt vannak problémák, de az, hogy ezt, a, ezt az ideált, amit nem akar így lehúzták a hát a sárba, ugye lehet ezt mondani. Ez, ez engem személy szerint bánt, és, és érzelmileg érint. és attól, hogy majd a pályázatokat kinyeri meg. Az, szóval ami most zajlik a Zeneakadémia rektorválasztás kapcsán, az fontos, vagy fontos talán a szempontjából? Lehet fontos, ez majd a, a jövő dönti el, csak még azt kellettem hozzá ha, hogyha hogy teljesen normálisan uh, kiírják a pályázatot, megpályázzák, uh, jogilag uh, gördülékenyen, egy ilyen a, a pályázat, semmi nem történt volna, tehát attól még ugyanúgy kijöhetett volna ez vagy az uh, győztesen, tehát itt egy kicsit túl volt ez az egész uh, spekulálva szerintem, és uh, hát reméljük, hogy, hogy happy end-el zárul, mert zárulhat, tehát van a jelöltek között olyan, aki, aki fogja tudni és akár egy új, új irányt is meg tud majd szabni a zeneakadékot. De van köztük olyan, aki erre lenne? Van köztük olyan is. Van, van, van, van, van köztük olyan, aki, aki langyos, tehát aki, aki alatt az ember sejti, hogy túl nagy változás nem lesz, mert a változás az mindenképpen kellene, tehát az innováció az az akadémiás benne kell, hogy legyen, és van köztük olyan, aki viszont nagyon is innovatív és, és impulzív annak minden előnyével és, és veszélyével együtt. Tehát nyilván... Jó, akkor tegyük ki a gondolatot, úgy... ennél tovább nem fogadlak téged. Uh, uh, hogyan telt a nyár, amely ugye sor olyan programmal és program lehetőséggel bírt a Magyar Zeneházában, amely szabadtéri ingyenes és olyan események, amelyek egyébként a téli vagy egyéb időszaki, vagy az egyéb évszakoknak az időjárása nem tesz lehetővé, mennyire volt jó nyara a Magyar Zeneházának? sikeres volt. Tehát ugye tavaly is azt, azt meséltem még a, a, a tavaly beszélgetésünkkor, hogy ugye meglepő, hogy mennyire népszerűek a szabadtéri koncertek, nem csak azért, mert ingyen van, hanem mert, mert, mert ott van kint is a járók elők mennek, önnek, mennek. De az időjárás nem volt mindig kegyes, ugye ezen a, ezen a nyáron az néha ö, beleszólt, de de ezek az estek, ami a népzenétől kezdve Mindent fölöl el, és délutánok, mert voltak el szombat délutánok is, és a legjobb meglepetésemre, mert az hívna, hogy hát a szabad tér az, az ilyen városnigetes pavilon hangulat, és, és a zene üt a legjobban ezen a területen, és ugye, kiderült, hogy, hogy egy kis kamaraopera, vagy Paisiello, 15. századi operaszerzők és kamaraoperája júniusban kétszer úgy ment, házalod, hogy tudom én 500 ember vett rajta részt, vagy, vagy szimfonikus zenekar, akár fiatal, a szobáki fűsági szimfonikus zenekar, ott vendéges és, és adtak egy, egy klasszikus koncertet is százak voltak kíváncsiak rá. Nem vagyok bele biztos, hogyha ugyanez a zenekar egy budapesti hát, preztizszer, nagyobb presztizsel rendelkező koncertterembe adta volna a koncertjét, akkor a Vágyfűlő közönség elment volna, így pedig mi nálunk egy, egy nagy érdeklődés övezte őket. Tehát, tehát jó, jó ez a... így a... tegyünk egy veszőt uh ugye a Magyar zeneház egy nagyon fiatal intézmény, mindaz, ami zajlik benne, és ami ugye az igénybevételel van összefüggésben, most akkor a műszaki kérdezem benned, mekkora a kopás? Tehát mit veszel észre, hogy itt meglazult, az leesett azt pótolni kell. Van, most a, most a szó szoros értelemben kérdezed, ugye? Tehát a Persze. oldalról, hát igen, tehát a, a ház az óriási nyomástak van kitéve, mert hogy, hogy állandóan látogatják és rengetegen... Például egy vagy... dologra gondolok, hogy például mondjuk az üvegfalaknak a tisztítása egy olyan költség-e, ami megsporolható. Tehát megteheted-e azt, hogy azt mondjad, hogy nincs pénz, és ezért tudom, és én nem havonta fogalmam sincs, hogy milyen rendszerességgel Akarítják az ablakot, de itt most nem csak az, nem az ablakról van elsősorban szó, hanem a használattal együtt járó kopással. Hát az, az üzemeltetés kopás, igen, igen, ez van, és ez, ez, ezek, ezek most már állandóan újra és újra felmerülő Ez Nem azért, mert rosszul építették meg, de hát egy, egy, egy ilyen terhelés miatt egy hétig be is zártunk, nem azért, mert katasztrófa volt, hanem mert úgy is terveztük, hogy, hogy karbantartások lesznek, és akkor egy, jobb, hogyha Van egy... mód a szint tartásra? Tessék? Van mód a szint tartására? Van mód, van mód, van mód. Ö, nem duskáló, de, de erre azért gondolunk. Jó az operatív vezetés a, a, a háznak, de ez egy állandó küzdelem. Állandó küzdelem. Két eseményre szeretném felhívni a figyelmet, illetve megemlíteni, mert személyes oka is vannak. Az egyik, mind a kettő jövő heti esemény, vagy legalábbis a környékén. szeptember 27-én BP egy tárgyhangok installáció, plakátgyűjtemény és cd kiállítás megnyitójára kerül sor, oda a belépés ingyenes, ez egyébként délután 6 órakor van, tehát ez szeptember 27-én, és Kokó, árva György, Legát Tibor, Roskó Gábor, Salameneztő, Szemző Tibor lesznek jelen, illetőleg szeptember 30-án fél nyolctól, erre már nincsi egy géz és másik János koncertje a Cset Tamás program sorozat keretében. Igen, igen, sőt a Cset Tamás eszembe, hogy egy ilyen indián tipit is uh, felállítunk a, a ház előtt a, a ligetben, ugye köszönöm, hogy ezt a, a, az indián uh, kultúrát, titkos uh, indián kultúrát ott a bakonyban uh, előszeretettel kultiválta és, és hát erre a, a csatamás indián világára is uh, emlékezünk, úgyhogy hát ezek mind a kettő a, a BP szabó György, hatalmas az érdeklődés, tehát itt már, már rengetegen hogy Ő az, aki egy ilyen kifejezetten Most alternatív de. hulladékokból létrehozott tárgyak, installációk, plusz az, a, az az alternatív zene, amit az előzőek képviselnek, akiket mondták, tehát ez, ez, ez megint egy, egy, egy, egy érdekes szeret, és, és azt hiszem, hogy, hogy ezek, ezek az ugye a mainstreamből valahogy hiányzó Dolgok. Egyébként, hogyha szabad megpendíteni, mindennel összefügg, hogy, hogy csak az ember nézi, hogy, hogy a mostani napokban minden történik a városliezben. Tehát, hogy micsoda, micsoda kulturális uh, búljánzás van ott. A néprajziban egy fantasztikus brazil fotókiállítás, tényleg fantasztikus. Manílig a -E kiállítása a, a, a, a műcsarnukban, 70 Rönoár képpel, óriási. Tegnap, tegnap besurrantam, és elájul az ember, el, ami csak kedvencem, és, és a, a, a műcsarnokban az ott a napot a három kiállítást nyitnak meg, szóval szinte követhetetlen. Plusz még ott vagyunk mi is, tehát egy óriási ideje de, de, de, de külföld, és az ára esik le, hát most már lassan, lassan tényleg a nagy metropoliszakkal fogunk versenyre kelni ezen a téren. Hajrábata András, ha elemfélejthető, köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen, én is. Bata András hallották a Magyar a főigazgatóját, támogatott tartalmat hallottak és láttak. Tessék parancsolni! Úrát lehet önhöz igazítani. Jó reggelt! Azt kérdeztem Winter Montel Zsolttól, nagyjából egy órában ezelőtt, hogy fontos vagy fontos talán dolgokról beszélgetünk. Léva István Zoltán történetét kérdeztem, amiről a Fideszes média nem beszél, ami az ő Facebook oldalán nem volt jelen, és arról beszélt Winter Montezolt, hogy ha majd a baloldal, akihez én nem sorolom magam, de kormányoldal biztos, hogy nem vagyok. Fiala János vagyok, és Kejfe Üm, Beszél Varjó László elsőfokú bírósági ítéletéről, és arról, hogy egyébként Varjó László nem mondott le az országgyűlési képviselőségről, akkor majd ő is részletesebben fogja traktálni Léva és Zoltán történetét, aki lám megbünhődött, és egy nap alatt le is mondott. Igen. Mi Kis olvasata a Lévai történet kapcsán? Nem érinti a fővárosi közgyűlést, Budapestet érinti. Nyilván. És érinti a jövő évi önkormányzati választásokat, illetve nem érinti, de van egy ilyen irányvektor felé, és a baloldal e tekintetben számomra nem meggyőzően, de érthetően arról beszél, és majd Kovács Gergely lesz a két falku a párt vendé... elnöke, a hétfékei fejjáncsának a vendége fél öttől. Az egy érő lebonyolultás műsor is lehet intézni. Tehát 25-én hétfőn fél öt. Ugye van egy olyan szöveg, ami arról szól, hogy hát ez a Fidesz létezési mechanizmus, és így próbálnak majd az önkormányzati választásokon trendszerűen megjelenni. Akkor ide tennék még egyet, és azt, hogy remélem ez nem trendszerű, mert azért az iszonyatos lenne, hogyha kiderülne, hogy aktívan jelölteket próbál állítani, baloldal szemben a Fidesz úgy, hogy egyébként azok az jelöltek nem is biztos, hogy el akarnának indulni önmaguktól. Most nagyon talányosan fogalmaztam, de aki követte a léve ügyet, az, az azért ezt, ezt jól érti, hogy mi történt. De volt egy, tegnap egy másik hír is a sajtóban. A Politika Capital adta ki, ami aki rendszeresen vizsgálja a közösségi médiát, és ők azt mondják, hogy az utóbbi időben nyáróta aktívan megjelentek azok a profilok a Facebookon, akik különböző helyi közösségi Facebook csoportokba, politikamentes Facebook csoportokba kezdenek ilyen alvósájtként aktivizálódni, és kifejezetten az a módszerük, hogy mindenhol irányítják a vitát azzal, hogy beraknak olyan politikai híreket, amik történetesen mindig a városházával, vagy pedig Karácsony Gergelyel foglalni a negatív kontextusba. És hogyhogy nem ezek a kaum profilok mögött lévő képek, ezek az orosz közösségi médiából, a v-kontaktból, hogyha jól mondom, onnan származnak. Nem vonják le azt a következtetést ebből, hogy ez orosz dezinformációs művelet lenne, de hogy az egy irányított és a közösségi média befolyásolására létrehozott hálózatról van szó, szóval az egyértelművé teszi az a kutatást És ezt a kettőt egymás mellé tesszük, azért ez ijesztő, a, és akkor itt már eljutunk az önkormányzati választásokig az ijesztő az önkormányzati választások szempontjából, hiszen a közösségi médián keresztül ilyen módon befolyásolni és a másik pedig az, hogy a jelöltállítás folyamatába így beavatkozni, és megpróbálni behúzni úgy akarnak ennek feltétlenül indulni a választásokon, csak pénzzel megpróbálja őket a Fidesz. Én az utóbbi nagyon remélem, hogy nem trendszerű, ahogy a kérdésében benne volt. Az elsőnél a közösségi mind esetében ez meg nem lehet azt mondani, hogy ne lenne trendszerű, hát látjuk, hogy mi történik. Az eddigi munkája folyamán mit tapasztalt ez a tevékenység, amely ezek szerint sokszorozódni fog a közeivőben, de már most is nagyobb, mint tegnap volt. Mennyire hatékony vagy, mennyire talam? Ez egy érdekes kérdés, ugyanezt feltehető a megafon jelenség kapcsolatban is, mert ugye az egy más metszede, de az is a, a közönénybe befolyásulására alkalmaz, és ugye ezt látjuk, hogy hát erre azért minimum 5 milliárd forint pénz megjelent a rendszerbe a, a Fidesz környékén ebben a megafon hálózatban. Kis Ambrus a fővárosi közgyűlés. Általános főpolgármester helyettese a vendég, csak hogyha nem lenne tiszta, meg még nem találtuk meg azt a feliratot, ami abban a szűk csíkben ott alul megjelent. Szóval, hogy ha, ha ez, ezért befolyásolni akarja, hogy ennek mennyire a hatékonyság, az nyilván azért a választások után majd könnyebb. Jö, de mondani. a hétköznapokban a saját bőrén mit érez? Én ebben azért már immunis vagyok. Tehát, hogy a... de az se jó, azért az, az nem jó. De nem tok más csinálni. Tehát ugye ezzel ja, jelensége... sokat beszéltünk, hogy ugye ezekkel a témákkal gyakorlatilag el lehet terelni a figyelmet arról, hogy mi a helyzet az ivóvízzel, az árammal, már pedig az a kérdés, hogy akkor most mi fontosabb, karácsony Gergely térde, vagy pedig az ellátás biztonsága. Na, és akkor itt eddig. Tehát valójában az egész dezinformációs műveletek, amiket látunk a világban, ugye ez a közösségi médián keresztül befolyásolni a közbeszédet, ez pont arról szól, hogy akkor hogyan lehet átalakítani, ahogy ön szoktam mondani, a fontos és fontos talán kérdést, és fontos talán ügyeket beemelni és eladni fontosnak, miközben a valódi közpolitikai kérdésekre, mint például, hogyha akkor visszolgáltatás, hogyan lesz stabil Budapesten az elkövetkező évtizedekben is, arról meg nem kell onnantól kezdve beszélni, hiszen már nem lesz ennek, akkor helye, hiszen egységnyi napirendi napi lehetőség. Ez ugye ilyen mértékben korábban nem volt, és ez mennyiségi kérdésből azért egyenesen hat a minőség felé, amelyet az ember számításon kívül hagyhat, de attól az még betör az ő szférájába. Így van. Ezért mondom, hogy ez egy probléma, Ugye azt kérdezt, hogy ez a napi munkavégzésre hogy hat. Ebben azt tudom mondani, hogy miután a napi munkavégzés szempontjából nem tudok vele mit csinálni, ezért kénytelen vagyok olyan tényezőként kezelni, amire nincsen befolyás. Jó, még két apró kérdés ezzel kapcsolatban, ha az apró. Van-e jelentősége annak, hogy közben Léva István Zoltán megmaradt önkormányzati képviselő? Ugye ebben nem látom, hogy a Fidesznek akkor most a döntéshozatának a végéhez ért, vagy most még annak a kellős közepén van, hiszen például a fővárosi közgyűlés. Ben is a Fidesz jelölésére az egyik igazgatóságban vagy felügyelőbizottságban a tagnak választották annak idején. Tehát ezek közé kérdések, hogy. De ez a... például egy olyan dolog, amire nem tért ki Winter, mondta Zsol. Tehát neki ezt tudnia kéne, hogy egyébként ő egy ilyen bizottságnak a tagja? Tudnia. De nem tudja, hogy melyik? Az egyik cég felügyelőbizottsága. De nem most ezt nem tudom. Valószínűleg tudom De hogy nem találkoztunk, létezik, hogy megkérdezzem. Absolut. Minden. Vagy meg jelösa választ, mert hogy hétfőn ez téma lehetnek Kovács gergely -jel. Meg hát attól függetlenül is téma. Megteszi? Meg. Adjak egy papírt is, vagy megégyesztem? Um, a másik pedig a szoros összefüggésben van azzal, amit ön mond. Ugye én készülök, általában kinyomtatom a cikkeket, ugye olvasnom kell, én a, ugye meg hát a, a hangsúlyos részeket nem tudom fettelni a hiszen az nem úgy jelenik meg. És amikor az ember újraolvassa, meg annyi reagazás van, amit nem vet észre. És ugye abban a beszélgetésben, amit a Válasz online közzétett. benne van az is, hogy van egy Mizu 18 nevezetű önkormányzati Facebook oldal, aminek a finanszírozása kapcsán szintén Léva István Zoltán nagyon sajátságos dolgokat mond, és amelynek a szerepe szintén úgy tűnik, hogy a 18. hát nem feltétlen az informálása, nem mondom, hogy a dezinformálása, de abba az irányba hat, ami Karácsony Gergely térdével kapcsolatos, és nem a vízenlátással. Hadd pontosítsam, mert a Mizu 18, hogy jól értem, nem önkormányzati Facebook oldal, hanem kerületi hírek. Így, így, így, így, így, így, igen, igen, igen, igen, e, egy Facebook csoportot ez nem. Nem, nem, értem, nem, abszolút igen, igen. Ének vannak? Tehát ezt látom, ahol én lakom a kerületben, ott is vannak olyan Facebook csoportok, amelyek nyilvánvalóan arra hoztak létre. És még tulajdonképpen erre azt mondom, hogy ez, ez viszonylag transzparens folyamat. Jó, a transzparens. Transzparens az, hogyha én belépek egy Facebook csoportba, és ott tudom, hogy mit kapok milyen közösséget választok, akkor nyilván azon nincs okon meglepődni. Sőt, tehát mindig úgy dönthetek úgyis, hogy kilépek. A finanszírozása van, az egy Facebook csoport finanszírozása szerintem, ezt nem teljesen értem, és nem akarom védeni ebben a fidesz hogy egy Facebook csoportban mit kell finanszírozni. Az, itt, hogy, működtet, itt benne van ebben a az hogy működtetik, vagy az adminisztrátort fizetik, azt, azt még így érteném. A, azt, hogy benne van. Nem, tehát azért egy Facebook csoportban mit kell finanszírozni, azt nem világos. Megbontom. Az volt a kérdés, hogyan lehetett annak az olvasottságát megteremteni, és az volt a válasz, hogy reklámokkal. És ezeket a reklámokat így szervezték be. Ezt így értem, tovább is igaz az állításom. Ugye egy posztot lehet reklámozni, nem Facebook csoportot, mert ugye ez a... Így, így, így. De ez. Oké, okay. hogyha erre reklámköltések voltak Facebookon, akkor értem, és hogyha erre valamilyen pénzeket csorgatott, tehát ezek szerint a. Jelölt-jelölt, vagy akart, vagy, vagy szándéka, vagy tudomás, akkor ez egy probléma, ami kapcsolódik a beszélgetésünk elejéhez. Egy tíz mit gondol, hogy az önkormányzati választásokon tíze maximum, a minimum, mennyire lesz ez befolyásoló tényező? Nem a Mizzu 18, ez az egész cél. Nem akarok számháborúba vele menni, mert nem tudom bemérni. Ez egy Budapest nagyon más politikai terep. Tehát itt azért nagyon sok inger ér minket, nincsenek lesz azok azokat kommunikációs csatornák, ahol egyébként az információ elérheti az embert. Tehát, hogyha belegondolok, ha, hát, ha valaki vett kézbe a Metropolt, amiket ugye ingyenesen osztogatnak a városban, mm. nem tudom, hogy közpénznek nevezhető, hogy miből csinálják, de hogy, tehát, hogy ingyenesen osztogatnak ilyen újságokat, hogy valaki kezébe fogott egy ilyet, akkor ha ennek lenne ahogy az olyan szoktam mondani, egy tízes kán 10 tízes hatása, akkor nekünk nem kéne szavazónak lenni már. De, De mégis sem ez a helyzet. Más. A barátom a lelkemre kötötte, hogy miután ő az én destinációmat már, ahol él lakom, alapvetően tömegközlekedéssel éri el, és én is nagyon gyakran például ma is használni fogom a 8e viszonylatot, hogy én elegánsan fejezzem ki magam, ő teljesen oda volt valamilyen elektromos buszért, ami ráadásul fehér, és azt mondta, hogy maga a csoda. Te próbálgatunk folyamatosan buszokat. Ugye van egy kérdés, hogy a jövő közösségi közlekedésében a milyen meghajtású járművek legyenek. <kül> Ebben az egyik nagyon triviálisnak tűnő az elektromos buszok. Nagyon kevés elektromos buszunk van, ezek főleg a várban járnak föl. Régen vette őket a BKV, most már nagyobb is le is kell őket se lejtezni, de... de ez ami vadonatúj dolog. Igen, szerintem ezek járat volt, amit, amit gyártók hoznak nagyvárosokba, pont amiatt, hogy teszteljék, hogy ilyen környezetben... Tehát ilyenünk nekünk most Budapesten nincs? Hát fehér akkor biztos nem a miénk. Tehát, hogy ezt tesztelésre kaptuk szerintem. És nagyon sok ilyen lehet látni. Tesztelés? Nem. A busz. Busz sokba kerül, minden busz nagyon sokba kerül, jelen helyzetünkben, végképp nagyon sokba kerül. De ugye azért azt mondom, hogy nem biztos, hogy ez feltétlen a jövő Járművel, tehát, hogy elektromos buszokat kell venni. Ugye pont amiatt vannak ezek a tesztek, hogy akkor bírja a kapacitás. Ugye itt töltőállomásra van szükség, át kell alakítani a buszgarázsokat, amelyek ugye régen hagyományosan ezek. Ez mind-mind a... a gyártó biztosítja átmenet időre? Hát ezek egy-egy busz esetében azért ezek nem tétek. Ez az is ki volt írva állítólag, hogy mikor közlekedik a következő, tehát ha valaki kedvet kapott ahhoz, hogy ezzel közlekedjen, akkor az... Ezért próbálkozunk ezzel, igen, tehát hogy teszteljük. egy az utas élmény. Ez kell, fehér holló? Fehér holló. Hát azért, és, és különböző gyártókkal dolgozunk együtt ebben. Tulajdonképpen bármilyen jelentőséget ennek a Ferihegyi zajvédő, zajgátló védővezettel kapcsolatos bírósági döntésnek. Ebben őszintén megfogott. Jó, van szó, ebből Jó, ez egy, ez egy tegnapi történet. E, akkor beszélgessünk arról, hogy ugye ezekben a napokban fog véget érni. E, itt az autómentes naphoz kapcsolódó események sora, beleértve, hogy ugye a Pesti alsó már ma vagy talán holnap pénteken lezárják, egy nappal korábban, mint tehát ma csütörtök van, tehát ma még nem menjenek arra gyalogosan, vagy ha igen, akkor a szélén, mert hogy az autómentes nap az holnap lesz. Mennyire váltotta a valóra az alsó a tehermentesítése vagy autómentesítése? Tehát, hogy ez egy így a tesztelés van ebben is, tehát hogy azt néztük. Most nyáron hosszabb ideig próbálkoztunk azzal, hogy legyen teljes nyitás, tehát hogy amikor nyitásról beszélek, akkor a gyalogosok számára és a biciklisek számára a teljes kinyitás. Próbálkozunk azzal, hogy akkor a hétvégék esetében több hétvégén legyen nyitva a rakpart, a Pesti Asó és nyilván ezek az adatok alapján, lehet a végső következtetést levonni, azért ez nem ma lesz, hogy akkor ebben döntést tudnánk hozni, és legfőképpen nem ma lesz, hogy pénzünk lenne ahhoz, hogy a Pesti alsórappartot átépítsük, főleg azt a részt, ahol egyébként felmerülhet, hogy a autómentesítsük a, ezt a részt. Egyető Ugye akadok. abba maradtunk a, a, az autóklubbal, és a. a, a Többik szervezettel is, közlekedéssel foglalkozó szervezettel, hogy adatalapon próbáljuk meg ezt a vitát lefolytatni, ne pedig ilyen mm, emocionális legyen a dolog, hogy akkor ki mit érez. Nézzük meg, hogyha rakpart nyitva van a gyalokosok számára, tehát az autósok nem tudnak menni, akkor ennek milyen áttelő hatása van az környező utcákra. Ezekre levonjuk a következtetéseket, és utána lehet folytatni a párbeszédet. Nem... Mekkora önállóságot élveznek a kerületek? Miben? Ebben, tehát ugye, ugye általában a hetedik kerületet szokták felhozni negatív példának, mármint, hogy a kormánypárti sajtóban én csak erre utalok, mert én magam nem tapasztaltam ezt, hogy a hetedik kerületben ritkábban járok, vagy legalábbis nem, én nem akadtam ezzel ennyire ki, amely az egyirányosítással, a parkolásnak a befolyásolásával, sebességkorlátozással jár együtt, tehát hogy ezeket mennyire akarja, tudja összehangolni önkormányzat és főváros? Egyébként ebben nem csak a 5. ebben inkorrekt a kormánypárti sajtó, mert van egy másik kerület is, aki nagyon aktív ebben az ötödik. csak éppen az ugye a kormányparti. De ugye a belvárosi polgármesterek logikusan azt mondják, hogy ők próbálnák minél inkább a tranzit kiszorítani a Igen. kerületekből, ami logikus is, tehát az ő szempontjukból. Ugye ehhez forgalomcsillapítás az egyik eszköz, a másik pedig olyan forgalomterelési, forgalomlassítási eszközök, amivel, amivel azok, akik át akarnának csak haladni, mert mondjuk arról úgy gondolják gyorsabb, azok azért ne arra menjenek, ne a kérleten keresztül. Nyilván, -e, ahol ez a közutat érinti, ott össze kell hangolni ezt a közutnak van forgalom kezelés-közút kezelő jogosítványa, tehát vele együtt lehet ezeket a lépéseket megtenni, és abban van egy aktív kísérletezés, azt látom a belvárosi keretekben. Ami alapvetően is. a kormánypárti sajtóban jelentkezik, és azért kell erre utalnom, mert én magam egyébként a kormánypárti sajtó nélkül ezt talán észre se venném, vagy nem ezt fogalmaznám meg, amit egyébként kormányinfótól kezdve a legkülönbözőbb ilyen eseményeken, bár a kormányinfóna megfelelő esemény sajnos nincs több, ugye Oligó Magyar Nemzet Hírtévé arról beszélget Gujás Gergelyel, hogy miért folytat Budapest vezetése autó ellen, autós ellenes politikát. Ugye arról van szó, hogy önök esküt ellenségei az autósoknak, például nekem, és hadat üzentek nekem alapvetően a bicikliutakkal, és egyáltalán. Ugye ez a városban van egy adottság. Az épületek, ahol elhelyezkednek. Még van egy adottság, Igen. hogy az az út, ami a kettő között van, az nem tud máshol lenni, szóval általában két épület között. A még egy adottság van, hogy a járdákat jó esetben gyalogosoknak kell használni. Na most, hogyha ezeket az adottságokat vesszük, akkor egy nagyon gyors következtetésre tudunk jutni, az utak nem fognak szélesebbek lenni. Még egy következtetésre tudunk jutni, hogyha 5 évvel ezelőtt dugók voltak a városban, akkor valószínűleg ezek a dugók nem fognak elpárolni maguktól, már csak azért is, mert egyébként az autók száma növekszik. Kuló agglomeráció. Hát, ugye, arra sajnos nem lehet szállítani, hogy az M0-as bezáródna, tehát a tranzitforgalom át fog menni Budapesten, és azért azt látjuk, ez jelentős mértékű. Én azt gondolom, hogy azt tanultam meg a közpolitika alkotás során, hogy ha van egy probléma, akkor próbáljuk meg valamit csinálni ezzel. Tehát most még nézegethetnénk és azt az öt évvel ezelőtti helyzetet, és minden nap rácsodálkozhatnánk, hogy és ma is sok az autó, hát próbáljuk meg akkor alternatívát adni. Milyen alternatíva van? Ugye nyilván a tömeges alternatíva a közösségi közlekedés, ehhez ugye folyamatosan modernizálni kell, hiszen ahogy az ön párja azt mondja, hogy tök jó, hogy van ilyen elektromos buszker, mert én meg csak azt tudom mondani, hogy köszönjük szépen, de nem a miénk hát, még csak kaptuk, tehát hogy, hogy, de, hogy, de hogy nyilván logikus, hogy szeretnének modern trolikon utazni, nyilván szeretnének tök kaffillamoson utazni, ami akadálymentes, és nem pedig ez a felkapaszkodós változat. ami... Ugye ugye azt tánprák. mondja Kubatov Gábor a vele készült interjúban, hogy ott van ez a hegyalja, út is arról szó, hogy a láncid, ha elkészül, akkor megszűnik a tessék, az is megmaradt. Hát felháborítom. Ugyane, akkor ha meg nem lenne, hogyha hogy megszüntetnénk a de akkor a olyat, busz... De mondtak olyat egy... Én egyáltalán nem emlékszem, és hogyha busz ott állna egyébként az autók között, akkor a közösségi közlekedés is be de miről volna. szól ez? Hát nyilván a Fidesz kitalálta azt a narratívát, hogy mi ilyen nagyon fekete fehérbe látjuk a világot, számukra fehérek azok, akik a e, kerékpáron ülnek, és ők a jók, és mindenkit ki akarunk rángatni az autójából, e, a másik oldalra meg odasorultuk azok az autósokat, akik pedig pedig csak használni akarják. Az akar ülőjút az, mennyire szerencsés, mennyire szerencsétlen. Hát, hogy az a most is van két sáv, amit az autók Igen. használnak. Ugye a harmadik sáv az egy busz volt a pótlásod. Igen. Ezt azért a város megtanulta használni. Most az történt, hogy azt a harmadik busz volt, nem adtuk vissza a forgalomnak, hanem azt mondtuk, hogy ez egy védett kerékpár sáv legyen, amit egyébként például a mentők is tudnak használni, hiszen pont azért is ilyen széles, hogy abban, hogyha kell. Az a vita, hogy elfér vagy sem, az egy állvita Hát ezt a vitát ezt egy viszonylag szerű vizuális eszközzel beálltak egy metró vagy beáltak egy mentővel és elfért benne. Ha pedig ezt sikerült megtenni egyszer, akkor aztán a kétszer is a dologba, ha jól értem nem ezek volt -e a mentőség, már ne? bármelyik oszlopnak a kidöntése. Mennyire baleset veszélyes az, hogy ezek rögzített oszlop? Nem rögzít, rögzítettek, de elhajlanak. Tehát, hogyha autóval valaki neki megy, mert valami miatt úgy érzi, hogy nem tudják elkerülni egy ütközés, bármilyen azért az autójában nem fog kárt okozni. De -e bármilyen... Én ilyet nem tudok, hogy ez okozott volna. Mondom, hogy most nem ajánlom senkinek, hogy hajtson rá, de nem, azért nem, nem, az autójával nem fog kárt okozni. Nyilván a használatból adódóan könnyen lehet, hogy valamit cserélni kell. Tehát én is látom, hogy a a váci úton a lehelt csarnoknál lévőknél van olyan egy, ami például egészen furán áll már, nyilván ezt ki fogják cserélni a munkatársai, és azért még egy fontos. Azért ilyen műanyag oszlopok, polerek voltak már a városban. Az MVM dom építések kapcsolatban volt egy védett biciklisáv, és ott nem zöld, hanem talán pirosas narancsárga színűek voltak, akkor azt a akkor építető és az városvezetés rakatta oda. Nem MVM-dom, hanem Biodom. A Biodom az egy ilyen mementúja marad, de nem tudom minek? Hát nem, nem, nem. De ugye erről sokat beszéltünk már itt az adásban. Nekünk... Ahányszor elmegyek a felüljáró, mindig megcsodálom, amikor ott elközlekedem mellette, még asurális vagyok biztos, hogy szabadna menni, meg legutóbb bejártam a György Javis Benedekkel folytató beszélgetés érdekében hárúnárás ide a, a városligetet, hát az ott egy ilyen... Fura. Hát az egy enyhe kifejezés. És sok pénz van benne. Tehát ez egy borzasztó, hogy, hogy renk, ugye megint ez a ez a dilemma, ugye ez a ha elindultunk már egy úton, akkor azt az utat muszáj végigjárni, című, vagy pedig lehet azt mondani, hogy hát ez egy hibás út volt, forduljunk vissza, még akkor is, hogyha az eltöltött idő és pénz, az kárba vész. Én egyébként ebben a dologban ezen álláspont mellett vagyok, tehát, hogy még ha a kormánynak, aki elkezdte ezt a beruházást és finanszírozta is, úgy hirtelen lenne 40 és 60 milliárd forint között valahol olyan pénz, amit nem lenne máshova jó elkölteni, akkor se gondolom, hogy ezt oda kellene beletenni ebbe a beruházásba, és aztán ennyiért megnyitni ezt a szerintem azért nem feltetlenül visszatérülő attrakciót. Nyilván tök jó lenne, hogyha lennéne a városban, vitatatatlan, élmény szempontjából, vitatatatlan. Mi lesz? Röve? De közpénz szempontjából szerintem ez Mit meg a biodóm holnapjával kapcsolatban? Holnapjával kapcsolatban? Mm. Hogyha holnap jönnék, akkor ugyanazt a beszélgetést le nem folytatni róla, de még attól tartok, hogy még egy év múlva is. Tehát ugye az a egy nagyon egyszerű helyzet, hogyha tőlem megkérdezi valaki, hogy van-e pénzünk arra, hogy ezt befejezzük, nagyon egyszerűen mondom, hogy biztos, hogy nincs. lesz -e jövőre? Biztos hogy Én ott voltam a megszületésénél, végigkövettem az egészet, annak összes buktatójával beleértve, hogy a Miklós Miklóssal való kapcsolatban is ennek fontos szerepe volt. Ez egy gondolatjelben volt. Anélkül, hogy bárki felmutatnék. Ha nekem ki kéne töltenem egy tesztet, hogy igen-nem, hogy ennek a történetnek függetlenül, hogy ebből volt vizsgálóbizottsága, ilyen bizottsága, olyan bizottsága, az én fejemben az van, hogy ez a történet nem lehet felelősség nélkül való jelen pillanatban, azonban mégis olyan, hogy nem lehet senkire se rámutatni, hogy te tetted ezt, király. Hát azt nem tudom, hogy még folyik -e ebben eljárás, de hogy volt ebben feljelentés, hogy ezt a most a rendőrség ezzel hogy áll, ezt őszintén nem tudom. És nem is biztos, hogy ezek mind jogi kérdések. Mert nem azt mondjuk, hogy ez a közpénz, amit a kormány biztosította erre a beruházásra, az eltűnt. Így. Könnyen lehet, hogy benne van abban az épületben. Hanem azt mondjuk, hogy a, ez egy olyan tervezésnek az eredménye, ami lehet, hogy és ebben lehet, hogy Lázár Jánosra most aztán végképegyet értek, hogy az elmúlt évben, évtizedekre jellemző állami beruházásainak a mementója. Akkor kezdjük el, jó lesz az úgy alapon, úgy is kapunk rá még majd plusz pénzt, ha az elején nagy számot mondunk be, akkor a kormány nem ad rá, kis számot mondunk rá, akkor belead pénzt, aztán amikor elfogy, akkor már azt mondjuk neki... Ugye városmaiat lehúzták, de ilyen tervek alapján a, a Citadella siklóról van szó. A Citadella siklóról mennyiben része a főváros politikájának, vagy mennyiben? hegyi sikló esetében, igen. ott egészen egyértelmű álláspontunk van. Ilyen beruházást, még ha megtérül is, akkor is csak közpénzből szabad megcsinálni. Ezt egyébként megtérül beruházásként, tehát simán meg lehetne. De ezt valaki meg akarja valósítani, kormány akkor a főváros de. tudná ennek gátját elő? Hát egyébként igen, mert hogy egyébként maga a jogok azok abba a cégben vannak, amiben tulajdon részünk van. Mi ugye ebbe az az álláspontok, hogy meg lehet ilyet csinálni, csak közpénzből legyen megcsinálva, nem pedig valamilyen PPP konstrukció keretében. Igen. Ugye ebbe tettünk egy kísérletet. Arra, hogy értelme. momentán az főváros? Főváros. Ugye ezt a Rászfürdőt és a biodóm azok távoli rokonok, vagy nem? Hát időben nem mondanám, hogy testvérek menjenek. A, annyiban nem, hogy a rácsfürdő ez egy befejezet beruházás volt, I amit nem aktiváltak ilyen csúnyán szólva. I I I I I a biodomba nagyon messze van attól, hogy ez befejezett beruházásnak tekinthető legyen. A rácsfürdő története az abból a szempontból, én ma, mai napig nem értem, hogy mi történt 2019 és 2010 között. Miért ez lett a sors, hogy ott húzódott, halasztódott. Most mi visszavásároltuk talán 21-ben e, a végrehajtási eljárásból, tulajdonkban van, tehát a bgh és most volt az a próbálkozás, akkor nézzük meg, hogy Budapest lehet... gyógyvize gyógy, is. igen Igen. Gyógyvizei is. Igen. Igen. Szóval, hogy az ő tulajdonában van, és ahhoz, hogy ezt meg lehessen nyitni, hát kiderült, hogy azért rá kellene költeni. Ez egy hotel, és egyébként fürdő. Igen. Hát ez így van. Ja, megpróbáltuk a hotelt bérletbe adni, erre nem jut ajánlat. Hát a jelen állapotában semmilyen is alkalmas. Ugye azt lehetne, hogy valaki azt mondja, hogy ő ebbe lát fantáziát ebbe a városba, lehet egy ilyen kiegészítő kapacitásként is, és ő a hotelt megcsinálja, felújítja. Oké, okay, de ha most a biodommal együtt, egybevetjük, akkor mit lát a rászfürdővel kapcsolatban holnap? Holnap? Jövőre is megkérdezhetem még? Abszolút megkérdezhető. Szerintem azért ebben más van, tehát, hogy itt ebben próbálkozunk, hogy ugye az a modell nem, hogy a, valaki a hotelt tartósbérletbe veszi, és abból a pénzből meg tudjuk, fel tudjuk újítani a, a, a fürdőt. Erre nem volt jelentkező, most meg kell nézni, hogy van-e más modell, más úton tudunk-e indulni. Azt mondja Kubatov Gábor a velekészült interjúban, hogy Budapest megnyerhető, ezt mutatják a Fidesz felmérései ezzel kapcsolatban van önnek gondolata? Mi általunk, az én általam látott kutatások alapján nyilván egy választás mindig megnyerhető, tehát ez egy fontos dolog. Nem akarok, hogy azt érezze bárki is, hogy itt ezt elbizokodottak vagyunk, mert messze nem erről van szó, és nem is így végezzük a munkánkat, hanem a mi általunk végzett felmérések alapján nem ezt mutatják, de hát nyilván én nem ismerem Kubatov Gábor felméréseit, azt valószínűleg ő olvasse, és ő tud ebből a következtetéseket levonni. Hozzáteszem azért, ez mondjuk mozgósítási szempontból. Ez úgy furcsa lenne, hogyha bejelenteni a Fidesz, hogy Budapest ez nem megnyerhető, mert egyébként, Ebben van. Mert egyébként <coughs> akkor hogyan mobilizálják <coughs> a választásra a sajátjaid? Az Indexben nem mondták, hogy ide a felmérésekkel, én pedig Kubatov Gáborral legutóbb az IKEA-ban találkoztam, és ott egészen másról beszélgettünk. <coughs> Jelentős összegek fejébe sem mondom el, hogy miről. Um, megmozgatta -e bármilyen vonatkozásban is ez az OTP feljelentette karácsony mozgalmát tegnap? Nem. Ugye, nem. nem, és ugye jó csapda helyzetben vagyok, mert ugye simán ugye ezt kell mondanom, és nem is mondhatok mást, hogy a, nem a miniszterelnök jelölt jelölt általános főpolgármester helyettese vagyok, hanem Budapesti. Uh -huh. Tehát ebbe a tekintetben a 99 mozgalomról nem is beszélhetnék, mert nem is tokról róla beszélni, nem tartozik hozzá. Ugyanakkor csapd a helyzet, mert könnyen, ha érthetnék ez a mögött az, hogy fú, ki akar térni a válasz elől, menekül, és kitalál mindenféle indokokat. De tényleg, hogyha én most ebbe belemegyek, olyan információk, amikor fogalmam sincsen, Jó, akkor azért akkor hadd meg, hogy amikor az ön önnél folytatott házkutatás volt. Nem ebbe az ügybe, csak azért nem. Azért. E Ugye ez a város az eladásával volt kapcsolatban, de a jelenségre szeretnék rákérdezni. Mi többé-kevésbé azért így már letapogatjuk egymást a tekintetben, hogy van a személyes ismeretség. Akkor, amikor ez zajlott önnel, és az Tapasztalható módon önt kihozta sodrából, miközben nem könnyű kihozni sodrából. Mennyire volt beszédtéma a városházán, mennyiben állították meg a folyosón, mennyiben mondható el az, hogy akkor az ott közügy volt, vajon Karácsony Gergely egy ilyen esetben mennyire beszélget emberekkel, már a városházán belül, akik azt mondják, hogy ba meg, ezt olvastam mi ebből az igazság, abból adódóan, hogy az egy munkahely a városházán, amikor a városháza el nem, adás, el nem adás a sztori volt, szerintem nagyjából egy beszélgetés volt a közvetlen helyettes kollégákkal és főpolgármester, amikor azt mondták, hogy azért rohadjanak meg, álljunk ki közösen egy sajtótájékoztatóra délután, odaállunk mögé Dambrus, jelezve azt, hogy beletted és mögötted vagyunk, támogatunk téged, és ennyi. Nagyjából innentől kezdve ez nem volt ott beszédtéma, mert hogy nem volt igaz az ezt pontosan tudta mindenki, hogy a városházat nem is lehet eladni de jogilag se lehet eladni, hát ez egy ö, olyan törzsvagyon, ami az álmú ámbogyint... A főpolgármester és főpolgármester helyettes között ez UTP fejlentette karácsony mozgalmát az elküldkező 48 órában bármilyen vonatkozásban egy kérdésre, egyik téma lesz, vagy szinte kizártnak tartja. Én nem fogom szóba hozni, mert mi? hogy egyébként, hogy mi, miről van lenne szó. Jó. Ugye azért az olyan furcsa, hogy egyébként tegnap, és most akkor újságolvasó vagyok, ebben a szerepen, mondom. A tegnap Jött kitalálni a hír, vagy lehet, hogy tegnap előtt, hogy hány sajtóhelyre közzétesztett. de örül is volt szó, 17 vagy 18. Igen, igen, És legyen, akkor most nem. ugye? Oké, okay, rendben. Vagy ezt, ellen, ezt ellensúlyozza? Így lesz kerete szerkezetű a Kejfely Jancsi. Kikísérem Kisavarust ide az utcára, ahol várják őt, nem biciklivel van. Nem. Délután találkozunk. Így van. Um, gmail.com és hogyha senkit nem ült le a hajókötél, akkor holnap reggel 7 óra 32 perckor találkozunk. Két hét múlva már lesz Filippov Gábor, de most még Törökországban tartózkodik. Dörö.fialajanos.kukac.gmail.com gmail.com köszönöm, hogy eljött ide. Ja, köszönöm. Én pedig kikísérem mondrás és a képet hangos szüntessük meg. Így.